Parlem de lletres. És moment ja de començar el nostre programa a parlar de llibres, de lletres, que ens agrada molt, ja ho sabeu, i a més de la mà de Dolors Sàrries, molt bon dia. Molt bon dia. Ja la setmana passada li van preguntar el Jordi com havia anat això a les vacances i tota la feina dels editors en aquestes dates, però a més aquesta setmana jo crec que encara esteu més en feinats que l'altra. Amb... Jo penso que, que és eh? que és, és, és, no s'acaba mai, <laughs> perquè ara perquè clar, et ve l'11 de setembre, que també tens autossignant, la setmana de llibres, etcètera, etcètera, etcètera, i, i, i la nova temporada, o sigui... És, Ho tenim és... tot. Sí. Ho tenim tot. Sí. És dir, jo no me'n recordo, de les vacances. Però amb alegria, Dolors. Amb aquella alegria, sí. <ríe> amb aquella, amb aquella alegria. alegria, que continuem. I tant. I nosaltres continuem proposant, doncs, això, lectures als nostres oients, algun d'ells, si, si ens va fer cas o et va, et va fer, exacte, et va que fer que cas... Exacte, que és el primer que volia preguntar. <ríe> o si sigui, la gent ha fet els teules... A mi teules, no, no, no m'ho volies preguntar. Però tu ja vas deixar ben clar que no penses... <ríe> que no penses de fer ni cas. No penses no. de fer ni uns i Jo, més, saps què em va passar? Que mira que de triar a llibre, saps per què triar el llibre? Perquè jo vaig anar de, de vacances a un lloc així en platja sí, i allò que, que estàs així relaxat sí. però em vaig triar un llibre com molt tràgic, ai de no, mon senyor com molt allò, saps? Mol, molt fort, fort, molt fort i llavors clar, estava allà, <ríe> però, jo no allà diga... mentre... No pots agafar un llibre així per marxar sí. de vacances has de saber triar molt bé, eh? No, no, per això t'estic donant la raó que dic que hauria de fer fet no sé cas. t'hauria que fet, fet consens, cas, jo. perquè aquelles lectures de, de vacances, no només les... he fet cas jo. Tu les has seguit, no? jo he de <laughs> tu mateixa t'has fet molt de cas jo m'he fet cas, jo vaig bé. dir alguns llibres els llegiré i ja en parlarem i jo, pues com una bona nena, pilar, encara els he acabat tots, però n'han anat lluny i clar, <laughs> després em trobo aquí que tinc... i que, no, i I que, que no. jo m'he fet I un que, drama i amb un drama, no, però jo te'l recomano eh, el llibre que, que he llegit ah, sí, que es diu, uh, tenemos que hablar de Kevin no sé ah, si ja l'has sentit parlar, sí. És d'orillo. Sí, això m'han dit, sí. És d'orillo, però, però és bo. A mi m'ha agradat. Vale. És sobre, bueno, perquè la gent ho sàpiga, sobre la, la mare d'un noi que fa una matança en un d'aquests instituts nord-americans que es dediquen a tirar trets i que sí. fa una matança, doncs la mare de, del, de, del Del que ha assassinat, diguéss. Sí, de l'assassí. Explica com pensa que ha anat a parar doncs, el seu fill... Amb, amb, amb aquest, que hagi pogut La vida amb... del seu fill, sí, sí. Mm tràgic, però... I és basat en... Vull dir, és cert? Vull dir, és, no ho sé, de... no, no ho sé. No sé. En o és el seu... que un escriptor ha pensat que la mare podria pensar? És, és una escriptora, i a més, més enllà de, de la història que està del seu fill i tot plegat, i de, o sigui, de la matança, és una novel·la sobre la maternitat i sobre allò políticament incorrecte, no? Que sembla que totes les mares hagin de ser... O sigui, totes les dones hagin de ser mares i que hagin de tenir aquell instint maternal mm -hmm. i que el fill és el primer de tota la seva vida i que el primer de mm -hmm. tot. Doncs aquest tipus de mare, que no ho són així, no? Bé, d'això se'n podria parlar, eh? Perquè no ho entenc, jo, amb això. Que el seu fill no, no ha estat mai el primer de tot i que no el seu fill no ha de ser millor de tot i que, el, saps? O sigui, sí, que, sí. que a vegades és políticament incorrecte, no? Dir que sí, perquè tot està molt idealitzat i... Oh, i l'alletament del crio, el mm. part del crio, quan tot això en realitat eh, hi ha molta cosa a dir, de que menys poesia i més... Sí, o sigui, tot és clar, molt... No però és políticament incorrecte. Sí, no? No. Que jo després he de sentit no, que, que entrevistaven a l'autora i que li preguntaven no, sobre mm. això, perquè, clar, diu coses tan dures... Però no sé si de... són... que les pensi, també, ja? No? Pensaments sobre el fill, no? De dir... Uf el crítica ah. durament mm -hmm. i pensar del seu fill d'una manera molt, molt crítica i... i però ara ja veig mm. que aquest llibre et va espatllar una mica... No em va però allò no que dius... No va la millor l'acció, potser. Em vaig quedar una mica asturada a vegades i llavors mirava mm. el paisatge i deia oh, mira. Sí, <laughs> però m'ha dit que va llibre. <laughs> Clar, deia, mira tu, <laughs> que maco que és tot això, no? Jo vaig portat un lector mm. electrònic mm? i trobo que ja m'estic acostumant amb aquest sí? tema, sí per les vacances, troba fantàstic. He visent, he, he a la platja, he visent a la platja. Com que ho pots llegir també perquè no et molesta el sol, sí. això va greu molt. I després perquè no pese? I el no pesar quan estàs estirat a la tumbona, per exemple, o vas estirat a la sorra i vas llegint i veus que no et molesta la llum, és fàcil. I escolta, I mm... això que no et pesa, no, que no t'has de posar en no, postures estranyes. El meu no sé si 119 grams o 120 grams. Imaginat. Vull dir, menys que un llibre sí. de paper. Sí. I, escolta, fantàstic. Vull dir, allò per dir, la tua de platja. L'única et, eh? et fangonia allò de que, de que se't sorra o... Però home, bueno. has de vigilar una miqueta com vigilaries també amb un... Amb, amb un amb reproductor, un MP3, amb una sí. cosa, sí. Vull dir, no, tampoc. Però bé, ha estat la primera vegada que ho he fet i, i la maleta s'hi ha notat. I, i jo també <ríe> molt bé, bé doncs deixem les propostes d'estiu sí. i anem a propostes mm, ja home, o jo no? dir-vos que, que a part del llibre que porto i que no el vaig recomanar, no em vaig parlar jo he anat llegint durant l'estiu llibres que no, a vegades no goso recomanar-vos perquè són de novel·la negra i em diré que sempre és el mateix Però que ets jo molt fan Soc el que passa que els escriptors van escrivint i arriba un moment... És el que, que, que tenen, no? Exacte. No, hi ha que diuen, per sort, ja per sort. Fet, ja he fet prou. Però aquests llibres que són de saga, que segur que m'agraden, sí. doncs, eh, la dona Leon, la Patricia Conward, treuen un següent llibre. Hmm. Doncs no el de pas per llegir, <laughs> quan en llegeixo durant l'estiu i clar, llavors aprofito i aquests llibres no us els portaré, però què sapigueu que també m'han llegit d aquest, d aquest, d aquest. que de... jo sóc fidel a, a la meva ja que no us ho diré, però jo ho he fet ben fet que fas, no? cadascuna sí. a les seves lligues home, editorials home, molt bé quan estàs una mica vols escampar sí. a la boira, eh? però ens portes la xica de seda artificial la xica... sí, un títol tot curiós la xica de seda artificial uh, aquest llibre d'una autora que jo, com que no és alemany perquè em vaig estudiar un mes i vaig abandonar ràpidament. No, perquè em sembla que tinc un problema a la boca per pronunciar. Serà això. Es, es diu Irmgard Ken, sí. no sé com es pronuncia, d'una editorial que aquest any també fa 10 anys, que és editorial minúscula, Una editorial que només publica escriptors, em sembla, Mors, oh. eh, que això també són peculiaritats. ja ha editorials que es dediquen a tot i aquest editorial en concret només publica llibres d'autors morts. Uh -huh. Per tant, ja sabem d'entrada que si anem a buscar editorial minúscula, l'escriptor o escriptora mm, ja ha ja, ja mort. Que I l'obra no, per... que trobem, doncs ja no en trobarem més, allò que deia. No en trobarem més. I a vegades doncs, això fa que resca... o sigui, agafin i trobin eh, llibres interessantíssims. Que... Perquè van rascant, rascant, com que sí. saben que no n'hi ha més, no? que no farà no, més. I a la millor en publicant un i que té èxit i mm. tenen dos grans com els hi ha passat amb aquesta escriptora que jo desconeixia. Uh, jo aquest llibre va caure a les meves mans uh, escoltant una cosa que no sé si ho he recomanat aquí, però sí que ho he recomanat a molta gent, que és escoltar els llibraters, escoltar uh -huh. els bons A Llavors, um, a Palma de Mallorca hi ha una llibreria que, que m'encanta, que es diu agora i la mestressa de la llibreria és una gran lectora i és una persona que, a més a més, els llibres que t'aconsella Uh, encerta, vull dir, sap com ets tu i t'aconsella un tipus de llibre i no, no sempre és el llibre més conegut vull dir, normalment t'aconsella llibres uh, a quin sembla que un dia vaig portar un zolà que no, que no, jo no havia conegut ni, ni el coneixia res va ser perquè ella també me'l va donar a conèixer i aquest llibre ella me'n va parlar, diu, has llegit aquesta autora? dic no, diu, te l'aconsello en té un altre, diu, però potser m'ha agradat més aquest i me'l vaig agafar i vaig llegir és a dir, que ens han d'escoltar els llibreters dels de professió eh? que queden aquells... molt pocs, eh? que això ja sí, és una per espècie això... a estingir, eh? que els la professió que admiren et, et fan la si mi'àlisi sí. I ells saben el Dius, que mira, agrada. em va agradar i sí ells et van definint i és bo perquè et diuen llibres que potser tu pel teu instint no acabaries comprant. Eh? Com és per aquest tant? cas? Aquest cas és curiós. A veure, jo no us diria que és un llibre mm, és un llibre inesperat. El, li podria dir molts adjectius que no utilizo habitualment amb un llibre. Eh? És un llibre que m'ha cridat l'atenció, per moltes raons. per exemple, per començar jo desconeixia absolutament la vida d'aquesta escriptora que hem dit li direm per, per abreviar ingard perquè el cognom no sé com es pronunciacies, escriuè un. però és clar deu ser la sesió lim què un no o sigui, deu ser així. Aquesta senyora eh, es veu que és una, una senyora que hem dit que, que va morir, eh, va morir a l'any aquí ho posa el, el llom, a l'any 82, és a Alemanya, va néixer l'any 10 i va morir el 82. Uh, però va ser, um, quan ella va escriure, va ser el període entre guerres, uh, o sigui, el que se'n diu la República de Weimar, ella, uh -huh. ella va escriure um, fins al 33, diguéssim. Si diem que va escriure fins al 33, vol dir que des de l'any 10 a l'any 33 ella tenia 23 anys. I ara, si ens imaginem a qualsevol persona amb 23 anys, o sigui, aquest llibre que us estic portant avui, el va escriure amb 23 anys. Uh -huh. Una persona amb 23 anys, tu dius, ara, no sé, ho dic jo pels originals que m'han caigut a les mans, no? Pot ser gent que en sàpigui molt, però que falti. Però llegeix aquest llibre i tu és que no pots ni creure tu que això ho ha pogut fer una persona de 23 anys. Però també suposo que hem de dir que una persona de 23 anys d'ara i una de persona de 23 anys en aquella època no era el mateix. Havia de ser molt diferent. No o sigui, era el mateix. I mateix vivint en l'estació en què es vivia en aquell moment. Aquesta obra, que en parlarem, va passar inadvertida absolutament i, i he llegit diverses crítiques de persones de FIAR i també la considero una obra extraordinària. Jo potser no diria una obra extraordinària, sinó que diria que és una obra sorprenent i que aconsello moltíssim de llegir perquè és diferent a tot el que jo havia llegit fins ara. Uh, aquesta noia hem dit que tenia 23 o 22 anys al moment de la publicació. Jo diria que quan ho va publicar, va ser exactament, la va publicar el 32, per tant, en tenir 22 perquè va néixer el 10. I uh, a l'any 33 aquesta senyora va ser, uh, els seus llibres van ser segrestats pels nazis. Ostres! Els van segrestar absolutament. Uh, ella era famosa en aquell moment, per tant, si era famosa als 23 anys vol dir que ha ja tenir una història anterior d'escriptura de llibres, he buscat amb i he més que siguin coneguts, dels quals un està traduït al castellà i aquesta senyora mm, va haver d'exiliar-se, va haver de marxar. Va tornar al cap d'uns anys. Uh, tenim molt poca informació també d'ella, eh? però si, si... Jo he buscat, a part de del que posa la solapa del llibre, en altres llocs, però poc més informa. Diu que va tornar al seu país, però es veu que va haver de tornar d'amagatotis, o sigui, no... amagant-se i no donant-se massa a conèixer. Va viure clandestinament fins que va acabar la guerra. Eh? La... Parlem de la Segona Guerra Mundial, la del 45. I llavors, als anys 80, als anys 80, Uh, va haver gent, lectors alemanys, que la van redescobrir i van començar a parlar-ne moltíssim i molt bé d'en de, vella. Però uh, va morir. Va, va ser morir. quan va morir. va morir. Per tant, era una dona, diguéssim, que va tenir èxit, va desaparèixer, va ser oblidada va i va tornar re, a tenir èxit en aquell moment uh, va morir. Que això fa molta pena, eh? perquè passa, sí. diverses vegades sí que passa que... Però ella que... sí que va conèixer l'èxit, diguéssim. El sí, que passa que era molt principi, jove, eh? no? 22-23 anys. Hmm. Um, continuo. Aquest, això de que desaparegués o aparegués això que estem dient he llegit una frase que m'ha agradat molt d'una escriptora, d'una periodista italiana que es diu Dacia Maraini que diu que les dones en general han guanyat territori han guanyat visibilitat les, les dones que escriuen, han guanyat sí. visibilitat literària publiquen i podríem dir que venen fa, pràcticament igual que els homes amb això no hi ha diferència fins i tot poden vendre més perquè han moltes dones que escriuen però quan les escriptores moren això ho diu ella, moren per sempre Sempre, perquè no són recollides ni a les intel·logies ni a les enciclopèdies. Això ella ho deia eh, Home, abans parlant d'anys que... enrere. Eh? Ah. És a dir, que en aquell moment gaudeixen de, molta, de molt d'èxit, però que és una cosa efímera. Quan elles morien, doncs s'acabava la història. Que potser és una mica el que li va passar amb ella. Ara, afortunadament, les coses han canviat una miqueta més. El que passa és que jo penso que que hagués pogut passar si aquesta dona l'haguessin hauria pogut continuar escrivint, no? Hauria pogut, eh, si als 22-23 anys ja era capaç de fer un llibre com aquest, que no que hauria estat capaç de fer, doncs, amb una maduresa que també implica Clar, una desenvolupant una mica més la, el seu tot, estil literari, la no? Tot, l'ha de escriure, de tal. De què va aquest llibre en concret? Aviam, jo aquest llibre... És, que deies és... amb un títol molt suggerent, eh? És un títol... La xica de seda artificial. Sí, és tota una metàfora, aquest títol. Eh? Perquè partim del... partim de la protagonista que és una noia que ella d'entrada viu treballa en, aquesta, en aquest període que hem dit d'entreguerres i que treballa en una fàbrica bueno, com de, portant els llibres, que es deia abans, però té un cap que és un home un, un poca solta, un d'aquests que sempre volen estar-la suant i sempre se'n vol aprofitar d'ella, i ella està farta. I diu, jo he de marxar d'aquí. i Llavors aquesta noia dintre seu té uns somnis de ser... Vull dir, un glamour intern, ella pensa que hauria de ser actriu de cinema. I llavors es munta la vida com si ella participés i visqués el seu propi guió cinematogràfic. I llavors ella doncs, viu la seva vida, encara que sigui amb la més absoluta misèria i amb les coses més desgraciades, com si ella visqués doncs, una autèntica pel·lícula de cine. No? I tu va explicant d'una manera que a principi vaig haver de començar el llibre com dos o tres vegades, perquè té un estil que em va xocar moltíssim, i no és ni culpa de la traductora ni res, si, al contrari, jo crec que la traductora ha fet un treball... es fa un esforç, no? Extraordinari, perquè traduir això no és fàcil, però us vull llegir alguns fragments perquè jo penso que aquesta persona... Sí, per il·lustrar-ho, no? Per, sí. per aquesta peculiaritat del seu estil, no? Sí, uh, per exemple, ella diu en un moment donat... Mm quan passa doncs, que, doncs, aquest glamour que tal, doncs, i com que té gana i passa misèria perquè realment ha deixat la feina, i ja no guanya aquells calers, està buscant a veure què pot trobar, però algo cosa en aquell moment no pot ser, sí. doncs, <coughs> perdó, deixen que la convidin, no? els homes que la convidin, perquè ella té molt èxit amb els homes, és molt menuda, molt petita, molt, molt esquefanyida, però que té una manera de fer que els homes la l'atreuen, sí. o sigui, ella atreu els homes. I llavors la conviden. I ella, eh, quan la conviden a, a algun lloc, ella pensa bé, doncs pues avui torna a la panxa de perill, no? Perquè <laughs> si m'en conviden amb aquests bars que ella pinta, doncs com si fossin aquells bars amb com música. de Hollywood. Sí, d'en blanc i negre, no que t'imagines aquella música de swing que sona per allà. Mm. Doncs bé, ella diu per exemple Xarlamos en un restaurante y no me quedo más remedio que beber vino aunque por el mismo precio hubiera preferido comer algo, cuenta la protagonista. Diu, però si són ellos. suelten encantados grandes sumas por la bebida, pero les parece que te aprovechas si tienen que pagar una módica suma por comer, porque la comida es necesaria y la bebida es superflua y, en consecuencia, más elegante. Mm. Llavors dius, a veure, aquesta reflexió, que té raó, sí. que te la faci una persona de 22 anys, vol dir que és una persona molt coneixedora, amb aquella edat, de la condició humana. Eh? I, de, i un determinat nivell i de persona d'una edat Clara de relació social no? També quan, és, els homes, quan realment etc. aquesta noia no, no tenia aquesta, la vida real, no era pas així Vull dir o havia de ser molt intel·ligent o molt legida o una persona que, observadora saps? Vull dir, això em crida l'atenció què més? Uh, per exemple diu uh, en un moment donat que té misèria, no et sap on anar no vol tornar a casa seva perquè els seus pares la renyen perquè ha deixat la feina no tenen que ella doncs, no es deixi suvar pel seu jefe i si això implica un sobo a final de mes, i llavors ella té clar que no vol tornar, i llavors diu eh, però es vol buscar nos... la vida per a un altre cantó, graf. sí, se, se la busca ja diré com, però bueno, se la busca de moltes maneres, però n'hi ha una que és molt divertida dintre de tot llavors com que no sap on anar, un taxista curiosament eh, li deixa dormir dins del cotxe Sin demanar ni nada a cambio, eh? que eso también se sorprende, sí. pero le deja. Mientras no venga ningún cliente, la chica dorme unas pocas horas y despierta al amanecer. Gracias, dice el taxista, y le tendí la mano sudada por el calor. Buenos días, dijo, sin cogerla. Me fui. Él estaba completamente encerrado en sí mismo, y el agradecimiento ya no le hacía en a Entonces supe que es una cuestión de suerte coincidir con una persona en los tres minutos diarios en què és buena. <ríe> o sigui, no diu que aquell taxista fos una bona persona. No, sinó que li va enganxar... Li havia agafat un rampell d'ai, pobre, minuts... d'ai, pobre, no? Sí, i, diu, i ella això fa extensiva a tothom. I tots els personatges que va retratant no se'n refien mai de la seva bondat sinó que pensa que són instants que tenen aquestes persones amb què són bons, però que al final sortirà la bèstia que cadascú porta dins. És a dir, ella, en el fons, està molt desenganyada de la societat. Que en també podríem vi. agafar en, en interpretar sa contrària, no? Que tots tenim moments bons i dolents. Home, que si ens estimem molt, direm que nosaltres tenim alguns moments dolents. Que... <ríe> la majoria de part del dia són bones persones. Clar. Però ella, m'imagino que tot això, el que intenta... Està escarmantada. -també... No, i que a part d'això, jo crec que ella que volia també és criticar una societat fatxenda d'aquell moment, és a dir, on importava moltíssim les aparències, mm -hmm. on la gent estava passant moltíssima misèria i en canvi hi havia eh, llocs doncs, on, on es despilfarrava unes quantitats de diners, doncs, per exemple, la millor la gent no menjava a casa, però després a la nit es posava un, un bon abric i sortia i anaven a ballar, per exemple, com si no passés res, i llavors ella tot això, l'escriptora, ho volia criticar, volia criticar aquesta doble moral que havia en aquell moment a l'Alemanya d'aquest període entre guerres, no? després de la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. Una, una, una temporada, un, un període històric també molt interessant, no? Interessant i desconegut, sí. fins i tot literàriament. Jo penso que és un període poc tractat. Jo els escriptors alemanys fa poc que m'he iniciat a, a llegir-los i n'hi ha un que ja m'ha agradat tant que em van parlar aquí és de novel·la negra, però és d'una novel·la negra tot especial, i me n'he comprat ja 3 o 4 perquè he après moltíssim d'aquest període històric, perquè el descriu molt bé i llavors, eh, sota l'excusa d'una novel·la negra aprens, és a dir, l'altre dia vaig assistir a una xerrada que deien precisament això, vaig anar a Prada de Conflens sí. i hi havia una xerrada en la que es deia això, que la novel·la negra fins i tot que l'han practicat escriptors de renom a Catalunya d'abans, eh? parlem un Carles Riba que em havia traduït moltíssima o altres, a Pedrolo. Vull dir, la novel·la negra a vegades era l'única excusa per poder retratar una societat que d'altra banda no es podia retratar, perquè la censura t'ho impedia. I llavors, sota la disfressa no? sí. que és una novel·la, doncs la gent podia explicar la realitat de debò. I com que allò sempre es podia dir que era ficció... Mm. però la gent sabia perfectament que hi era una manera de denunciar el que estava passant, doncs la novel·la negra va servir per aquesta... Per a... Jo no dic que la novel·la negra d'ara serveixi per aquesta finalitat. Però sí que et diria que aquesta novel·la negra bueno, de concreta, fet, la que estem de, parlant és de l'època. De fet, la, és la Dona León, no?, la que sí que fa servir... La Dona el... León critica moltíssim, Venècia. Això, la seva, la la seva ja. visió personal d'una ciutat. Ah, i, ciutat, tu, i tu, no? quan llegeixes la novel·la de la Dona León, tu no et mires la Venècia del turista que passa per allà. A veure, ara que tenim aquests follons amb tota la gent que fa el tom, el, els, els manteros que en sí, diuen, sí. a veure, la Dona León té una de les seves primeres novel·les que ella bateja amb aquests eh, negres subsanitats tajarians que venen les falsificacions els diu el vuc comprar, perquè ells quan parlen amb algú diuen vuc comprar mm -hmm. fan una barreja sí. de, de llengües no? Vols comprar això? I ella em diu el vuc comprar, i és una novel·la on parla d'això de l'esmàficit, parla d'una novel·la que jo he llegit fa com 4 anys, ben bé ella ja ho denunciava en aquell moment que a Venècia es permetés això mm, vull dir que que pot servir, no?, una història... El que passa que aquests alemanys potser tenien en aquell moment una situació molt trista al seu país, vull dir... I llavors, com que jo no la conec, l'estic entenent a través d'aquests llibres, no? Aquesta noia és una noia, no ho dit, molt curta, per tant, tampoc us penseu que us puc... Eh, té 173 pàgines. No ens pots explicar molt la trama, molt. perquè si no ens explicaràs tot el llibre. No, no? però us he explicat al començament, perquè això és a les primeres pàgines, i llavors aquesta noia que té aquest instint glamorós i tal, diu, mira, jo ara començo una nova vida... I em compro i es compra un diari. és a dir, fa un diari d'aquests eh, que nosaltres hem tingut, potser quan érem petits. Sí. i que ara ho trobem d'allò tan carrincló, quan jo penso si potig despredament, que seria una cosa fantàstica. A escriure cada dia com un exercici, mm. sinó cada dia, cada sí, poc... No, no tampar pel contingut que després l'haguem d'editar, eh? Exacte, no, això no, això no ha de quedar no. per nosaltres. Però el fet de que un escrigui, aquest hàbit d'escriure amb un paper, eh, una sèrie de reflexions, que no cal que sigui a eh, a peu el que ens ha passat, sinó una mica de, del que hem tingut aquell dia, jo crec que les coses ens ajudarien moltíssim molt més a conèixer-nos a nosaltres mateixos. Perquè a les coses... Quan les escrivim o les verbalitzem... Les analitzem més. quan les pensem. Sí, sí. I, bueno, doncs aquesta noia el que fa és això. Mm, comença un, un diari amb una, i llavors et descriu, no?, amb unes tapes negres que posa uns ocells de color blanc enganxats a la tapa que et recorda quan és a l'institut que anaves enganjant sí. fotografies a les cobertes, no? Llavors, ella, a partir d'aquí, et va explicant tot el que viu i el que pensa a través del diari. És el diari és un, una tècnica narrativa que utilitza ella perquè a tots els diàlegs, ella, si fa aquesta adopció d'aquesta personalitat que no és ella l'autèntica ella, sinó l'actriu que voldria ser, mm? saps com és ella i el que pensa de veritat quan eh, et transcriu el seu diari, el que posa ella a la nit. O sigui, és una tècnica molt curiosa. És que, a més, això dels diaris a mi m'agrada molt. Jo sí. Perquè et poses que realment després pot ser un personatge com en la majoria de casos que no són reals i que per tant són històries més enllà d'això, no? Però et poses en la pell d'això, de, doncs, de saber els, sí. els pensaments d'una persona, no? És que diuen que totes les, les històries explicades en primera persona o així són les que entren més perquè sí. eh, captiven més l'interès de les Passant persones. Sembla com si estiguessis so. entrant en la intimitat sí, d'algú, sí. no? Sí, I, i aquesta mica de curiositat morgosa mm. la tenim tots. Sí, sí. Llavors aquesta noia el que fa... Eh, és intentar entrar en un teatre de figurant i diu, fa unes proves i menteix, perquè menteix moltíssim perquè ella considera que està justificant mentir perquè els actors són això, mentirés sí. llavors entra allà dintre fa veure que coneixen una sèrie de gent que no coneix diu 50.000 mentides i entra i li donen un petit paper amb una petita frase llavors t'explica tot el moment dels assajos els gelos que hi ha dintre d'aquest ambient perquè tothom es baralla per tenir un petit paper i llavors ella fa veure que mm, és íntima i que s'entén amb el director de l'obra i això és mentida. Tu ja ho saps. Però ella ho va dient i llavors tothom la respecta molt. Totes les seves amigues volen atensar-se amb ella. Fer, clar, ja, totes, per, per interès. Exacte, clar. I, I llavors aprofita també per retratar precisament això. Vull dir, el que fa eh, les bones influències, uh -huh. les bones coneixences. I arriba un moment que es descobreix tot el pastís i llavors ella fa un acte que dura tota la novel·la i que és molt important. Vol escapar-se d'allà, va al lloc d'on es guarden els abrics que veu que la senyora que ho guarda està a mitja endormiscada i entra allà i roba un abric de Marta Sibelina. Un abric d'alguna senyora que havia anat allà al teatre i que mm. l'havia deixat allà i se'l posa. I llavors, ella, quan es posa aquell abric se senyora? es transforma perquè ella reconeix que llavors és l'artista que voldria ser. I crec que aquell abric és com si la protegís. Eh? És una mica el joc entre el fet de disfressar-se la xica de ser d'artificial. No? És a dir... Eh la seda perquè dona una sensació de luxe, eh? però tot és artificiós tot però és que realment en el, el, el fons el contingut no, no, no és no tal no hi ha res, I a sota hi ha una misèria absoluta mm. gana, malaltia i llavors ella va amb aquest abric Fuig, va coneixent moltes coses, que això és qüestió de llegir-ho uh, sembla que aquesta noia no tingui a vegades consciència o sentiments, però els té i arriba, vull dir, també veus eh, toca el món de la prostitució perquè és clar on vas a viure? Doncs als llocs més cutres perquè és més barat. Clar. Clar, allà trobes doncs, que fas amiga de prostitutes sense ell exercir la prostitució però elles li expliquen les penes, veuen com les peguen, com acaben mm, que les maten a, a cops, vull dir, et descriu amb una cruesa una realitat que jo crec que de llavors i d'ara. Eh? Talment. Home, I malauradament sí que hi ha situacions que sembla que no han variat massa, no? No. Desgraciadament no perquè això de que matin la gent a cops, oi, mm. jo veig que em posa dels nervis cada notícia que sento d'això, de veritat, eh? és una cosa que no puc. Llegiré només un únic fragment, l'últim, és un moment que ella eh, veu que hi ha una parella, un matrimoni gran, que ell és sec, i la seva dona ja no el pot cuidar més, i diu, et portaré a una residència. I llavors ell, ella quan se'n va a comprar, parla amb aquesta noia, i li diu que ell no vol anar una residència que ell eh, doncs, se sent viu que allà morirà de pena i llavors ella diu et trauré, et trauré passeig nirem a algun lloc abans que t'ingressin perquè t'ensenyaré com és el Berlín el Berlín que ella veu no és el Berlín, què és? Ella veu el Berlín del glamour, el Berlín de la el música... El seu imaginari, no? Exacte, I llavors se'n va. I com que ell no el veu, i ella li explica. I hi ha un fragment, i així veureu com ella descriu, perquè és una manera d'escriure molt breu frases, molt petites, frases molt cortetes, paraules, a vegades una frase d'una sola paraula, no? Us uh, situeu que ell, ella se l'endou al, al, al sec. Diu... Uh, parlen de que una vegada van trobar un mort a dins d'un riu i el van haver de treure i que els morts um, del riu pesen molt quan els treuen i tal. Diu, sí, mi tio tuvo que sacar una noche del riu el cadàver d'un ahogado y me dijo los cadàveres pesan, Però acaso no és no és todo un cadàver? Bajamos y seguimos andando hacia donde suena la música, va explicant. Tot seguit, sembla que estigui encara explicant alguna cosa a la conversa, però com que no posa puny a part, vol dir que ara és el narrador que et diu bajamos y seguimos andando hacia donde suena la música. I abans has de parar perquè dius... Ara qui m'ho està això? Què m'ho està dient això? Sí. Perquè utilitza aquest... Clar, quan ja portes una estona del llibre ja et situes, però primer costa una mica, eh? Era joven i s'havia ahogat en una canoa i llevava un suéter blanco i tenia nòvia... Y brillaba una luna que no había prestado el sol. Seguimos andando. Bebemos vodka en un local ruso. Allí tienen un aguardiente que sabe a Prado. ¿Sabes? El papel pintado es un montón de flores muertas de risa. es peculiar. Sí, es peculiar. És molt sí. peculiar que se m'ha de narrar... O sigui T'has de, de situar una mica, no? de situar una mica y al principi, doncs... Eh no saps uh, trobar, són frases uh, perquè no podeu veure el llibre però són frases que en una línia en poden haver dos uh -huh. vull, dir, vull dir que dóna molt de nervi, molta agilitat a la lectura com això si... ja és diferent i també com si el pensament anés uh, d'un cos a l'altre no? és, és com si realment ara ho has dit, el que pensés ho escrivis mm. no? i llavors el que pensa un personatge ho escriu, i així tu també et fas la idea que és un personatge inquiet, o sigui entres moltíssim amb en aquest personatge quan captes aquesta manera d'escriure bé i en la història va continuant. Jo no no expliquem més, no, de, no expliquem la, més de la història, eh? però sí que... Sí que Tornem... si us agrada i que el llibre l'únic us diré sí. és, d'entrada, no us penseu que... Ja hem dit que no, no descriu els gloriosos anys 30, eh? No, no, vull dir, els anys 30 hi havia situacions bastant caòtiques i una, i una època de depressió econòmica, no com aquesta, però déu nhi Ella va escriure també després de Miranoche i Gigi una de nosotres. Però l'editorial minúscula, només ha tret en castellà La xica de sèrie artificial i després de Medianoche que m'ha també és una gran obra Molt tant, bé. Si o sigui ha editat de dos de les tres que ha fet aquesta exacte, de les tres autora. que tenim coneixença Mm, uh, dos estan publicades a minúscula i recuperades del 2002 o 2003 que va aquí uh -huh. per tant, aquesta senyora va morir el 82 i això va escriure ha, Han saltat molta, de molt de, de temps sense maniament. conèixer nosaltres, no? Vull dir, aquelles, aquella gent que desgraciadament no coneix i no saps sé per què, no? I diem el nom de l'autora, la, si com dèiem així una jo. mica complicat, que és uh, alemanya, o sigui, qui sàpiga alemany que ens perdoni, exacte, exact, sisplau <laughs> perquè es diu Imgar Keun més o menys, i la novel·la que trobareu a minúscula es titula La xica de seda artificial com dèiem, sí. amb una explicació que el títol ja diu molt de, de la personalitat sí. d'aquesta sí. protagonista, no? Sí, curiosa tota ella, eh? De forma i de fons I Molt bé, deixem aquesta novel·la però encara tenim un punt final una perquè una punt aquest final... És, aquesta és una setmana important pel que es fa al llibre és en català. És una parada, de veritat, és una parada, és estem diguem, estem eh? com... Favor. estem de mon i avall i... de frases curtes <laughs> estem de frases curtes <laughs> Doncs siguem greus a veure, eh, el dia i vendres, dia 10, comença sí? la Setmana Llibre eh, en català que durarà fins al 19. Per tant, són dues setmanetes que ens podem passejar. Enguany es farà al Parc de la Ciutadella. Uh -huh. O sigui, a partir del proper divendres fins diumenge de la fins setmana al que, que ve. Fins diumenge 19. Hi haurà de tot. És a dir, hi haurà activitats eh, que es faran a l'exterior, hi haurà activitats que es faran a espais tancats, hi haurà tertúlies literàries, hi haurà presentacions de llibre... Però, això sí, enguany serà per la tarda només, eh, ah. aquesta setmana. Si no varien... Mm. Eh, que en principi jo crec que no, es faran de dilluns a dijous des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit. Jo no sé, ho eh? mm. trobo molt tard, eh? Un marge molt ample sí. Eh? De dilluns a dijous. Llavors, els caps de setmana, el divendres també sobre a les 5 de la tarda, el divendres, però es a les 12 de la nit. I vols, I vols dir que hi ha una molta activitat a aquella hora? Eh? Jo no ho sé, eh? I els dissabtes i els diumenges, perquè en toquen quatre, sí. aquesta setmana, do, el dos, i els dos de la setmana que ve, els dissabtes sí que obren a les deu del matí i el diumenge també, fins a les dotze de la nit. O sigui, tot el dia, completament. Tot el dia, els dissabtes i els diumenges, repeteixo, els dies d'entre setmana, des de les 5 fins a les deu, mm? i els dos divendres des de les 5 però fins a les dotze. Per tant, els matins, res. Tot allò de Excepte visites escolars dissabte. i sortides els matins, res. Estan És a al·lat. dir, sempre serà obert a partir de les hores que s'ha acabat el curs, uh -huh. perquè és a partir de les 5 de la tarda. Molt bé. A partir del que s'han acabat les classes. déu Llavors, jo crec que cal dir que nosaltres tindrem una... El programa farà una entrevista que serà oberta al públic, per tant, tots els que ens escoltin poden venir el proper dilluns, Festa Major de Tiana, uh -huh. a la tarda, a dos quart de sis, eh, hem dit que és davant del Museu de Zoologia, Eh, el, el, ja ho veureu perquè està molt, molt ben senyalitzat i allà en una sala eh, que es gravarà el programa de parlem de lletres entrevistant a la Patrícia Gavanchó, per una altra Patrícia, Patrícia Palomina i a Jordi Hernandez. Estarem els tres, faran, estarem els tres, serà una mena de tertúlia debat, eh, parlant amb l'autora del dels Catalans i eh, podrà assistir tothom perquè serà un acte obert a tothom fins i tot si donés temps també es podria obrir un torn de, de preguntes mm. i els que no puguin assistir i vulguin sentir-lo el retransmirem dimecres dimecres de l'altra setmana eh? Sí, ha quedat eh? ben clar, eh? dilluns que ve Però, o sigui, dilluns que ve nosaltres estarem al parc de la Ciutadella a la tarda, com que no hi ha programa a la tarda, doncs ho gravarem eh, estarem amb l'autora, que també és un luxe com sempre diem, sí. que parlar amb els autors ens encanta, i llavors doncs aquells que no pugueu venir, que primer us ho recomèn anem, eh? Perquè... Sí, perquè està bé el està directe. Molt, està molt bé sí. això de, de sentir-ho, de veure l'autora sí. realment com es sí. mou i com, sí. com respira, no? I la verícia que és molt vital. Clar, i, i llavors... Però qui no hi puguin anar, qui no ens pugui venir a fer companyia dilluns al Parc de la Ciutadella de Barcelona, dimecres us sentireu tireu... Quince? Uh, ah, mira, <ríe> <ríe> molt bé. Dimecres, verge dels dolors. De les dolors modernes? Sí. Doncs, uh... Llavors ho sentireu a través de Ràdio Tijana. N'hi haurà eh, problema, com sempre, ho podreu sentir. Fes-nos cinc cèntims per això de, de la presentació, és a dir, de, del llibre que comentarem amb, amb l'autora, que evidentment és de l'editorial Meteora, perquè és en, en aquest espai que vosaltres estareu tota la setmana.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 Uh, ara, ara potser que ens hi posem sèries, no? Uh -huh. Potser que, que fem alguna cosa nova, vull dir que ens deixem ja de, de, de, de cuentos i a veure què fem. I una mica és una reflexió sobre això, el llibre. I llavors, com que és una persona, de més, que predica moltíssim a diferents llocs, i debat i escolta molt el que el públic diu eh, normalment a cada tertúlia que ella pugui parlar del llibre és, un, és una tertúlia diferent perquè ella incorpora eh, coses que diu al llibre i coses que li han rebatut la gent o que li han dit o que li han agradat més eh, és interessant és interessant perquè sobretot el que diu estiguis d'acord amb ella o no et fa reflexionar Home. tot el que et ser reflexionar i desperta una mica l'esperit crític jo crec que és bo doncs a partir de dos quarts de sis proper dilluns estarem allà al Parc de la Ciutadella a la Setmana del Llibre en, en català, català, que és una oportunitat, com deies doncs a, a aquest espai que farem nosaltres de Ràdio Tiana, sobretot a convidats per l'editorial Meteora però en general hi ha moltes activitats que, que la gent pot estar en contacte directe amb autors. I podem buscar la web i tenen una pàgina, o sigui, el Facebook també tenen pàgines, mm. es poden buscar les activitats i aquest any hi ha una carpa dedicada molt especialment als autors premiats, als autors catalans premiats amb tots els àmbits, és a dir, i això doncs dona oportunitat també de poder anar a parlar amb aquests autors, de conèixer'ls hi ha uns horaris i allà estaran els autors per poder, si voleu, que us signin o simplement escoltar-los i veure'ls que això és l'important, no? Sí, una mica de Sant Jordi a lo grande <laughs> tancadet, diguéssim a lo grande, molts dies vull sí. dir, però tancat en un lloc, no? no? Molt bé, i a més que des de l'editoria vosaltres sempre doncs demostren que esteu més actius que, Home, que mai André, i, tant, i nosaltres més. orgullosos que ens convideu doncs, a, a formar part d'aquesta activitat eh? sí. bé, doncs ta convidem a tots plegats que ens acompanyeu, si no dimecres de CB doncs ja ja us ho farem, us Exacte. ho retransmetrem aquesta gravació que farem dilluns. Dolors, moltes gràcies a i ens retrobem doncs d'aquí dues semanetes. bé. Que vagi molt bé. Gràcies, adeu.